а свідки не мають права командувати слідчими. Але хоч як це дивно, Оксана скорилася, сказала свій телефон, підвелася і пішла, помахуючи його славською торбинкою, пішла вниз по Андріївському узвозу. Лінія найменшого опору – іти вниз. Оксані Винокур треба було заощаджувати свої сили». Метро до Хрещатика, там Пересадка і до Арсенальної, звідки вже на власних двох на жіночих ногах тримається світ. Ох, як би хотілося в це вірити. Аж до прокуратури. Або, як радив той дивний чоловік, до Лаврських печер. Там, у скверику, Оксана не зуміла навіть обуритися. Чи то знервованість після розмови з міліціонерами, чи одуріння від чаду інтуристівських автобусів, була, мов би, здерев'яніла. Тепер поволі оживала, але ще не відчувала в собі необхідної гнучкості змислів. То може справді дати собі перепочинок, ставши на якийсь час краплею в морі, анонімно злившись із сонмищами туристів, які на відміну від трьох класичних Будійських мавпочок Нічого не бачу, нічого не чую Нічого не мовлю Хочуть усе бачити, чути І на випередки обговорювати Оксана згадала, як привела колись в лавру Свого майора Він тоді ще тільки залицявся І тому ходив за нею Як бичок на шворці Але в печери йти не захотів Це пережитки опіум для народу, а сам він комуніст, застався на горі. Оксана занурилася у святі Підземелля сама. На жаль, нічого особливого. Там тоді розбишакували ідейні комсомольці. Пробували провести в печерах електрику, бо при свічках їм було темно. Були спроби торгувати мощами божих угодників, тому спробували навести облік і приклепували до тисячолітніх гробниць бляшані інвентарні номерки. Сором і ганьба навіки. Все вертається на круги своя. Нема консумольців, немає тих, хто їх нацьковував на святині. Молодий чорноризець, схожий на модного рок-співака, водив тепер екскурсії по ближніх печерах. Спокійно перечікував, поки перекладачка перетлумачувала його пояснення інтуристам. Час від часу, щоб утриматися від зайвої жестикуляції, клав руки на великий мідний хрест, що висів у нього на грудях. І Оксані мимоволі видавалося, що то не хрест, а якась містична антена, з допомогою якої інок передає закодовану інформацію у далекі езотеричні світи. За групою Скандинавів вона терпляче пройшла ближні печери від початку до кінця. Якихось дві години, і вже хочеться на вільний простір. А схимники проводили тут роки і десятиліття. Преподобний Антоній, який заснував ці печери, Прожив під землею 56 років із своїх 90. Ні повірити, ні уявити. Антоній похований у тій печерці, у якій жив. І відтоді 900 літ ніхто не бачив його останків. А хто пробував викопати їх, того обпалювало пекучим вогнем, що виривався з-під землі таємничим чином. Щоб не тривожити останків преподобного, над місцем його вічного спокою споруджено срібну гробницю із ликом угодника на ній. Мощі всіх інших угодників можна лицезріти. Їх покладено у дубові корсти, окрім Нестора, літописця, та безмезного цілителя Агапіта, для яких Труни зроблено із кипарисових дощок, привезених із Царграда